سبحانه قال الله تعالى وتحسبون حي وهو عند الله عزيز بسم الله الرحمن الرحيم باب الورع وترك السوءات باب دې بیان دو پرېزګارای کې د پوره حضور د صبحات او د جنګین قال الله تعالى وتحسبون حي وهو عند الله عزيز تاسو ګمانو ژبا ته رحمت پایی بانی ما مولي गुन्हा دي الان کې دا الله به دې باندې غو गुन्हा و نو کلا کلا و تا یو गुन्हा وړي ګکاری خو نا دا الله نه فرمانی دا مريا دا غړ गुन्हा دي وړي गुन्हा نه دا وړي गुन्हा نه دي الله وای غلا وای نو مان تعالی ان ربک لبالمرفا یقن نو ساراو ہمارہ تاسو زېره انتظار کې دی ګورې درته ننا ولیک نوم جانتا تا د وینم جانتا تا وایو وانی نوما ابن بشیر رضی الله عنهما قال سنوت رسول الله صلی الله علیه و محمد ابن بشیر رضی الله تعالی او وایي سنوت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ماذ نبی تعالی ورته کې ویلی ان الحلال علي بين وحلال واضح وان الحرام بين حرام واضح وبين ما مشتبهات دي نس کس شي دي مشتبهات دي لا يعلمهن كثير من الناس غير خلق النبي فما تترشوات شبهه پر جو سبحان ذات استبرع ديني و ارضي چې د غبچاتی او خپل عزتم چې د غبچاتی ولي دندار وي دات دندار په لکه مال کله مال مشتبهي مدعا او عزت بهم حقیکه ثواب له کوته تیجا خبر کی خليرا ثواب خور کی ځکه دې راځو نو بلا صفاینه دې علم دې ومن وقا فشرعات وقا في العرام څوک چې په شوباد او دیواګیږي ګناهر پتو بھارا بو دیواګیږي د خطبه په څل د خطبه بیتاکو وایږي ویچې د سر کې روح ريح معصوب ده ري پروانې دې ريح معصوب باندې کې د رتوانه اسمه ولی کو بوختو عالی له چې بیروح صوت باندې پروا نه کوي د خلکو مخې نوبیا دې دې حت اورتی چې بیريح مع صوت یقال له الضرف <سؤال> بیا <سؤال> ډېر پروا نه کوي ورځ ولی لکه چې په دغاده کې ګرځم اخې ته په څیر په څو وختونه ولې په حاروم حق ځای یو راعی حول الحما لكشپنکی چاسرول کئ پهواد ورګو کی حما چې کوم باندې ضروري چې ورسول کئ دا پهواد چې زو څارې سره یو شې کوه ان ير تعفي کړي باندې په دای کې اوسريږي راګې کیږي او دې بده یو د دې مړې کومشپنکی کوم د قصته دې زمسان ته په واجی سره په افاقي سرول او زماتي او ته ایا وا ان لکل مالک الحما خبردار ده هر بچا لپاره حما وی ور شو وی دې دې د سبن راځي الا وا ان حم الله محاربو دا الله ور شو صدا الله حرام کلی دی نو دا اللہ حرامو تمورد اللہ کسپکی لکه دا کدباچا ورسو تجوردی اللہ کسپکی گی اور دا حرامو کخوافا کی شمعاتو کی جگر دی نو حرامو کې مواقشی لیحانا شمعات کلی دمابلی ورعی وطر کی شمعات و لگی دا کمرا لیگا حال و نهري مزغتن نه اذا سوله خله خل جسدو کولو وای را فته ف جسدو کولو الله ول قلبو خبردار ین په بدن ک یو ټوکړه ده کله چې هغه براابري تور بد برابرري او چېغ واې کور بدني الله خبردار و قلبهغ بلې که اوما س انسانو الله ل اونسي و قلبو الله نه هو یا تاتلله او دی را وړي او قلب ته چې ګس به او کی با چا پهطورول سر کو خللبو ته زه کو چې گته دی لکه فعاد سو ذکه د فائدي کار به کوي کارېکه فعاد کووي ا د فائدي کار ب کوي د کار به کوي این الکلام لف الفعاد و انما جعل اللسان على الفعاد دليلا لاجب او خبائد بانی کلام من دليل دیل دیل فن فعال في الکلام دیل اللہ و رویہ من طرق این بیرفاج المتقارب اندف بخاری مسلم کی دور کلا مختلف فعال فعال ان تر اللله هو هو نبي ص الله عليه ووسمه وجدت تممرتن في سوريسی پفااره لوړ نبیر سرلاتو اسلام یو کجروونندله پناه ک فقالويلوله اني خافو که زما دايرر نه چې ان من الصا دا ب صدقوي له عقلطوررن و خو لوي پهب سلام صقات نخن ص دقی فرزی او صقی نف ليا هدااهر څه سداقي ورکوونکي لپاره عزتي اوシャレ څورکو دي کیږي دا د عزت نه نو الله تعالی رسول الله باندې د غیر عزت والے شیانو کې دا او دومره پاره گاڑی وا چې کډور او ممتازه یک دایره نشدار چې دني ومامو خل له یو فاطمه چې سداقي او ته غرض دي دي ها ماوتا چې شی غرض دي د نورای لا آیا مستریه عاشق مس دې کطا یا دا راځه راو چې ته وان نواسبن سماعه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بالرفق بالرفق نخل و بيرشد اخلاق او خاله نيكي د زبردست ديکي دا جوانو الگلي ول اسم او بناجه دي ما حاجتي نفسه اګه ستاتز لګي دي در کرکپي راگي وا کرے تايست لاله الناس او تبذ خلک دي خبر شي پس پيش دي يره چې د خلک خبرداري په او دا ريچې دغه څه په لید کې دا کې چې دا ده شی به ټکې دراوي نو معلومه ده چې څه شی دال کې کوم کالا کالا هي یادیږي چې مفسری دې کولای راخو مو الله دا دغه خطاب نووي اسلام بي بي شه یو دا خبره ده هم د دېنه عربه په اوستو کې ویل غو ها ونوا واه ونوا دي سترتا بنا اتمه وا الله تعالى وَبِاسْتِغْفَارِ مَعَ بِنْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَرَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَأْتِي رَسُولَ اللَّهِ أَتَأْتِهِ رَأَلَمْ ذُو رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ غَيْرَ دَانَ لِي خُدَايَ مُعْجِزَاوَامَ لَمْ يَجِئَ أَتَذَ قَالُوا وَالَّذِي بِالرَّغَلِ إِنَّكَ مَا رَجِتَ بِطُبْتَ كُلُّ كُنْتُ وَأَمَّا جِدَّتَ كَثِيرًا فَقَالَ اسْتَبِقْ واطمئن الى قلبه نفضت مطمئني رو مطمئني والاسمه ما حاك النفسي وتردد في صدره للتعليم ده دی چا دلیل چ ارچه د واره خبره غناغه چی او نفس کی او در پیدا کیر کا پیدا کی, کی، شپ پیدا کی او ظلب کی جن مترددی وین افتى تنا تو افتو اگر چخل کدل فتز فتو در کی او خلق فتو در کی هو را یادو ساته عن ابي ثرواه ذكر السيستين المهملتي ونسبها ونصبها ونسبها عقبه بن النير يسترو او ثرواه ضوالد ست غوريو بيغاذر صو ظل علوي دلتا ورورو بارتن ما مزو بيسي رب واكي البخاري کی ورورو ٹائم نہیں ما با کو یو گھنٹہ کی گھنٹہ بو اخر نہیں رب ثورو قلب خریپانی قالوا بچانے ہو صحیح کر بس بگڑا برابر الحمدلللہ تر اصورت اپو ماموانی دائی بارت تکیرانو کے اجید بارت تکیرانو کے سب چرتا نہیں کریں بخاری تول اسالی زمارت چکم تیف تناواز مالی غا او زمم پکال دیکشیو باچہ سب راہی گو ہوں لابن دیانو دیانو دراسیی باستی لوگ زمم پکال دیکشیو بخاری تاری بارت تکیرانو کے سن سب تُعاں دائی بارت تکیرانو کے سب ربیان آروا اللہ انا تزوج ابنات اللی اگ احاب ابنی ویمزد نکا کریوها دلورد ایحاب ابن عزیز سر فاعتتهم رعاتون ایماز سکا خضر آلہ چا سکر آلہ عقبت سر اقبو ایمازد دلورد سر نکا کریوها یو خضر آلہ فقالت انی ہی قدر ارضات عقبتا واللتی قد تزو وجبہا اللہ ما اقبلا چیزن آلہ پیور کلی دی او دارنگ چیزن آلہ نا فاعتتهم ایم رعاتون دی ابو ایحاب سکا چیزن آلہ ذغر علی خضر علی ما چیز نو پای ورکړی دی یوغبا ولتی کت زوج بیا او د دې چا سره نکاح کړی د نوای له پهوقال لعقبا عقبا ته ما حالم انک ما ته خدا پته نشته چې تا ما له پیرا ګی ولا خبرتنی ان رما ته ویلې چې زستار زې مور یما خیر خير دا خبر اوکل لا نو دې دا خبر اوکل لا نو پارکی با اله رسول الله سور سو سوكو دمكين دي صور شو رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم دم المدينة اغم دينك يخصق له تقوس ديوك فقال رسول الله كيف وقد قيله سرنگت داري سرناس تعلانك داوير شويري ففارك عقبت ونك حد زوجن غيره وعقبت جدا شرعني دب الخوان سرنکاو قلا احتیاطو قلا سو ورنبی یوی خذفو دائنه چیزين اغاد جواب پایا ورنبی یوی خذفوانی دا ثابتی گنات پیسال خدا احتیاطو اوني بیر از راته راضي بس دي وی دي د دې کې دا بیا سره د کور دا له دې لپاره غوښتر دي کور احتیاپ څه دی کېږي نو قضا ځان راوړل دا څنګه دوا یا وعل الحسن بن علي الراضي علي رضي الله عنهما قالها في سنن الرسول ما يا تريد الرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يريد بين امرى يريد قاضي الشيء الذي سرت به وَحَنَ عَنَىِٰ شَتَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَالَقْتَانَ لِي عَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ وَحَنَا لِي عَجْبَكْرِ الصِّدِّيقِ دَوَذَرِ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ صَوْءٍ غلام نوکر يُخْرِزِ الْأُوَلْ خَرَاجَةَ کُولا بَيْتَ لَجَتَا سمانو بولو دلو بسو پورا چال بگر أبو بكر يأخذ <تصفيق> من خلاجه تجد أن يكون لدينا خرابة وفجأة ومن بشأن فإن أغرار يورف تشيء فإن أبو بكر أبو بكر دائما سوغه فإن أغرار يقول فإن أغرار غلام وغلام وتعوي تبري ما هذا تستفتش كدسه فإن أبو بكر وما هذا سدي قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية ما دا جاهلية في زمانكي لَكَدْ نَجْمَعْنَا وَبِشَن دوي کړه یو سړی یا انسان تا چې دا خبره ستاسو د وما وي و ما افصل القهانه و ما خانه باندې ځنه پوی ما دې چې دا د وک خبره نی دلانده د لاس غرگی او اوغ چې تعکار شید دغه ما سر د میلاو چکار و تو غ شی لکهه په آطانی بظالی که حاض ل اقل تهنو دمالرات کو په بله د آی ک چې دااتې کو دا خو هو هغه مان دجمتو سپال ورتون لکه د جوننیو ونی کار می کړی یو سر له او مالغ دا تسیراتلی دا د عغ دي په خله عابووبکننیدهوو او فقط لاس دن په خپل فقاعات كل شيء في بطنه چې سی پګېډه یو ناتوله تھے کړل دورا ځانته تکلیف ورک آد دا ہوتا کے او ادا ہوتا ناروا جوړي کان څه سی ناروا جوړي دا جنته نارواळे پماج ناروا او کورو نخني کې لا او وب وب وب او کړل او ارسل او ورول چې کوم دنه پکې حلال او غا مرو او دا حرام دنه روي دغه فرض ګاره او بری صدیق رضی الله تعالی او صلوا عليه پیګه کنه دوره پریز غاری وا پڑھی حال <سؤال> اراج شیخو یجالو سیدو داوسی د مولای گرزی اعلی عدی پکل غلام یؤدی ال سید کل یومین حرر الا سید نور کی وبا کی کذ بھی او داتی ما اند کثر کدن هغه غلام نه پاری وتی مال دور رقم ورستای <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> اللّٰु اللّٰु خير و احد نا فين انه ربنا الخصاب برض الله ان هو كان فرجل المهاجرين الاولين الله والله اذا عمر پښان فرزگار وشو كيله کی دو عمر پښان فرزگار سبحان الله ما کينا مدينته هجرت شيو نوو صحابوهههجرت کړو نو عمره او بچو هجرت ابن عمر لا وړي نو عمر ابن عمر دغان سره بوټ له لو عمر ابن سره عبد الله بهته ورکړه د چا چې اول هجرت کړو د بیتلمان له اغیل سنور ضرورت یې مقرره کړل او دله چې دغه اغا برینیم زره وکړل سبحان الله سبحان الله چا وتوي د عمر به مهاجر دی دا نور مهاجرین دي اغیل سنور زره ورکای او دله برینیم زره ورکای عمر وی بارګرو عمر وی وین دا نور خپل حجرت کړ دې او په د باندې عمر کړ دې نڅ دیو نے عمر کړ دې نو مرتبه له کومه د حالت له ديني له په ورته پیږي کله پیږه سایه پی نه شي زما خیال دې وعن <وانا> ناسعن ان عمر بن الخطاب رضی الله تعالیٰ كان کانا فرض للمہاجرین الاولین اغمقرد مہاجرین الاولین پر اربع تعالیٰ زبیت المانہ وفرض لبنی صلحة تعالیٰ وخمس نعہ فلزید پر اجری زرہ وفندس سا فقیل لهم هو من المهاجرين ما نه کا دی پهمهجر نه دی نو اومرولې زل چې مننظروری کم کري ده فقالک ان نه حجربي او دووانې د د پلار حجرت کړ دی ی کولو ل سوووا کا من حجرهبي ننفسي ویللی دی د چاپشان منري چې پپله چې کې په د مع کړی دی ل حه دله کمه او د نورله چې دنا دوه په کار ده ل چې وا الناطيع تبني اور و تصادیہ اللہ قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا یبلغ العبد نبی رسول الله فرمائی دی کہ ماشي دے بندہ ایہ کوہ من المتقین شیدہ متقی ماشي حتایدا ما لا بخصی شنے پرن دی اس چیز پای کی باغ نہیں حاضر لما بی باسن دوجی زار ساتو داغنے پای کی باغ وہ اس میں تو نہیں الکچه <الكش> بات پینیش با ته نزان کے ساتھا کلا کلا یو جاہش پردا ولی ناجیز تو خلق ناز واجین سبلا واج باو من ترک اباد الاختيار مخافت ا یک سو فام باذ الناس فیطعو بی اشد منہم امام بخاری کے باب صلی علی کلا کلا یو غرشہ بریدی ولی زکج خلق با دی تنګوري هغه پسیبل پسیبل ته شروع کی نبی رحمت الله والسلام بیت الله عائشی تایو یا عائشی کستا دا قوم نه مسلمانان نه بخاری شریف ما به بیت الله روان کړو دو دروازي او کټه وې اوس یو دروازي دا برادا چون کی دا چا جوړا کړي دا د مشرکانو پلارا نو جوړا کړي دا زماني کو ابراهيم دو دروازي وی او کټه وی دا یو دروچتدا هما ذکر وانا نکله چې دا نه یو مسلمانان دي انہوں نے اسلام نہ گوپشي بعد من تر کا باذل اختیار مخافه ايفر صفات باذ الناس فيطعوا في اشد المكافرن بشي چې څنګه پلاټي عربي کلرا نور برینو کو دو موږ ته وبس کیږي ودې نه ته پټ سب لوګې سنه جنازه کي تا بپاکي بل بوس من غلي اور هتي وي اوبه کي دلته دی اول اول کي خبرو ده الله بجنان اول روان ديشتي اول په دې عامو دي ماتره کې انیم شروع کوبل ته کې شروع یو قربان نو تا کېسته اوس مجد دی یو قربان چې یو قربان په کړي لوغان کې چلاله راځي ټولې ته مني ترانو مري ایا اڤيدا ترحل او عفاقنا اكل له لو معاذ ولا عتابا وقولي ان اصبت لقد اصبت قول امين يقرمان سيدنا كده دي بدايته لا يبلغ العبد ان يكون من المستقر حتى اذا عمل راس بي حوان لما بي باص عربك وركك تفكرتوا كذا في رايك اليوم امين يسترد بالامين بالجاهز يوم تسبي يوم امين بالشعر چا ابو شیخ وره مولا چې شرګ درې جګړه درې جوړه واری څنګه جوړشله من دا اميان دي اے چې دې دې د مومین کنه بیا داشي قوم چې دې دې مومین نو بیا داشي نو دا خو دي تر څو له کار د وژناو ارزه بناروا داخله موریان چې شروع ته پړ ورشاجي ورله نو اميان ته کې ټول نو غ общем زلگهร نزایت آمولیان ترجم کنیز محصورت گرود نایناب انتـمания ، ڈاد يومونسخمان�� excitedEt Galp Attackری ناید стоит الآن introduce Cföring maintenant ouv weakestLET production of our project I will give up Qad Grenadaное Т stewardship heu got to help and trust God have to buy directly this Sign ofWhat Jesus cam he said that in the beginning with theập мире, he and staff were شرطنا دې چیرې تاسو کاروبار کړئ مېګه دال توور کې يهوډيا او لوسی په خپل ماتا لراګي غړبت یو یو کوم لکی اعتراض وشي اعتراض وشي نو باندې جواب کوي دې دې کاروبار ته ټیک په مزاحمت کې دا شرط نشته چې دا ډول ناو حاجته کاروبار کړئ خو زما د باندې شکتې تبه چې سنته وي یوو خې دې دا کاروبار ته امر به نشي شرایط هغه شی را و نه دا دمانه کې دې او الله الله په بوند کار سره خبر ابي کې نه دي الله الله واه غنلوني با دې ته خدا دې راځل چې عند فساد الزمان او الخوف من فتنه دي دين او با دې په بيان د مستحب وارد د زمان دي چې ما صلى کوي منی نه بس دان لکھی گا ورس لے رکھی گا یو مرتا کینہ دانا اویل خوف من فتنة پی الدین یاستا یری چی پی دین کی مصیبت کی واتا او قوع پی حرام و شبہات و نحویہ یاستا یری چی رب پی حرام و شبہات و کی واتا الثاني طرفتك وقال <تصفيق> الله تعالى ففر إلى الله إني من نذير مبين وعن سعد النبي وقاف نذير الله تعالى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغنيج الخفي اللا فخيباً دا فرنغاراً أو بيقواً دخلقنا والففيع بمنام المراد بالغني غني النفس كما صلى الله عليه الصحيب وصلى الله واذ ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رجل اي الناس يسروا اي الناس افضل يا رسول الله قال وجدني وقال الله تعالى ذكر تعالى المؤمن مجاهد بنفسه وماله باذن الله في جهاد تونغي بالفل مال و بالمال كما الله تعالى ثم من قال ثم رجل دع وقال موقذون شدان لي شيء من شاب ويوم ميدان ميدان و يعبد رب و فرض العباده في روايات الله و الناس من اللہ ریریږي او خلک ابن اپریدي د خپل شر نه چا نه بس باندګي ته توصيه کی او بس الله الله عبادت ته ریږي اې دي بس مثلا متو خلقسته الحمد لله واحدین شید منی غبره دا بل دي اسو غبره نه لا رګې مې دینه راګر کل مو تي کی وې بل بوه ته پرهیزگار بوله دې له خدای دی دیوال تروان قال قال رسول الله يوشك ان يكون خير مال المسلم قريبا ذي به ثرير مال د مسلمان بغانمون غدي بي دي يتقو بها شراب الجبال شديه بودي اغي لرا ور قصي دغي قصي پسرو نو وګرو نو کې ومه واه قال خطر د پرواتو دوباره کیه پھرو بيديني منل فطم خپل ديني تطوله ده فطم چې دګرو نو کې وسيږي وشعاف وان ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما باسل الله نبي انذري الى الله تعالى يوم الغمر الا رجل غنم मगर اغري بذي ثرول دي فقال اصحابو وانت اصحابو و 12 قال ما عن كنت ارىها على قراريته لاهل مكه ما ترى دي فسوكيرات نواني لما كانوا القراريط تراث ذاك هو كده غرم را مقدار قدره ليت من هذه حديث بعد ذلك چې څوک جرابیره ضربلو یو کیرا تاګر دی او چې څوک چې نه آره هغه مخباری تمره دوه کیرا تا نهکه دوه او خدغه غرض ده یو اندازه پدی می سره ورې دې څوک راځو د باندې د پاره د ما کېوالو او قالو رسول الله صلی الله علیه وسلم انه قال من خیر معاش الناس لههم رجلن بهترین دو جنته رو کو د چهار د معاش الناس لههم بهترین په د معاش د خلقو یعنی من خیر معاش ناتی لهم رجل ممسکن عنان فرسی پی سبیل اللہ یعنی او صریح اوزان لما عاش گوری که نا دا جنتر الزریع خو پا خلقو که بہترین د جنتر غلو پارا آغا فرائده چه اے دا اسوال یعنی ولی فی سبیل اللہ یعنی تیرو علامتی الو زداغ پشابانی قل لم سمعها اعتن او فظع تن كذلك دي وري صاحبتي आवाज غبرهه تا و صار قتل يبتغ القتل قتل لديه در صور لکی وجن او الموت يا يطلب مشم ظانهو فكم له باندې د ګمانی چرنده کی مربه وردان دي سبحان الله يوز النبي رسول الله ایبر وای یوز النبي رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه سبحان الله سبحان الله چا وا کولګی دو اور اواص دا, دا وی دا دل چې ګوري دا ورته ور محمد رسول الله یې چې واجب روان دي توره سره دا پشاتوری اخبار سر دي ویژه دی یودي شی شعر دې الله اوطا پشاتوری اخبار دې هیڅ شی په او توره اوست دا روان دي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ولی یبتل قتل شکر علی جسد تا او خجو او الموت المر بشکننا دا به باندې ګمان دې مخواس کیور ده له څه شی دې پر دې ما ده هو برګی کی کنه يفطر القلب بعضا او الموت يغفل من شي مزانه طغى زيد غمان كي كمده كي جرد غمان يبل او رجلر تي غني ماتين يا غزيد جي بغرد بيزو كي في راس شافه تفسر ذرقي من هذه الشاف دي سروننا ندي مدارنا او بطني وادل يا مند يومانك من هذه الأودية يقييم الصلا ممسقايميو ييق الذكاء يع ذربه حتى أتيه اليقين لاله بارارتكي تردي برشار وغاكي ليس من الناس اللا في خير نذا خل منظر فخال ك جاة ت نرسسي او بسدن خوشي خوش خشار الث يسرع مصنه ظهره هي الصوت للحرف فزاء نح مظام الشئ المواج التي يظن وجود بها غناما. دا دا غلم تصغیر شفاعه دی اعلی الجبل فديس ا پر سرد ور کی د دې غړوونو نصيږي باره او پرواي چې د هغه یې ماشاء الله ماشاء الله ماشاء الله څه دې مطلب دی بس کما وګړي غنن چلله